Book Two. 94, 94, 94. Kamstarta 1. Konjunktioner 1 Konjunktioner 1 ett. Råd att vänta tills det slutar regna. Vänta tills det slutar regna. Råd till k o m p l e t t e r Vänta tills jag är färdig. Vänta tills jag är färdig. Råd till kompletterar. Vänta tills han kommer tillbaka. Vänta tills han kommer tillbaka. Kompletterar. Råd t i l Jag väntar tills mitt hår är torkt. Jag väntar tills mitt hår är torkt. Jag, Jag väntar tills filmen är slut. Jag väntar tills filmen är slut. Jag väntar tills trafikljuset blir grönt. Jag väntar tills trafikljuset blir grönt. Kunna du gå på semester? När åker du på semester? När åker du på semester? Gång vandyrer du råtta råtta i n Innan sommarlovet. Innan sommarlovet. Ja, gång vandyrer du råtta råtta igen.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 Tvätta händerna innan du sätter dig tillbords. Bjud nättag innan du går ut. Stäng fönstret innan du går ut. Stäng fönstret innan du går ut. Kunna du gå tillbaka? När kommer du hem? När kommer du hem? Efter att du har s l u t r t n l ä Efter lektionen. Efter lektionen. Klap. Längt efter l e k e n Ja, efter det att lektionen är slut. Ja, efter det att lektionen är slut. Längt efter han utsökt olyckan, han arbetar inte längre. Efter olyckan kunde han inte arbeta längre. Efter olyckan kunde han inte arbeta längre. e a n f l a e t a n till k a e t e f o t e k t e a n r k a t t han t åkte han till Amerika. Efter a e m e r i k a Efter d e t han t f t han förlorat sitt arbete åkte han till Amerika. Efter d e t a t t han förlorat sitt arbete åkte han till Amerika. e a n f l a e t a n till k a e f t e att f r a t s r e a m e r i k a e f t a t han förlorat sitt arbete åkte han till m r o e t Efter det att han åkte till a m r rik. Efter i k åkt a han att han blev det till Amerika blev han rik.